Godmorgen, god middag, god eftermiddag eller god aften, og velkommen til Tøffelheltene. Velkommen til. Det har været længe siden. Det er meget længe siden. Det har siden. faktisk meget, meget længe siden. Det, jeg synes, du glemmer lidt af introen. Hvad for en intro? Ja. Hedder jeg? Nå, ja. Jamen, jeg hedder... Nå ja, jeg hedder Christian. Jeg hedder Anders. Og velkommen til. hvis vi Vil få mikrofonen en skrat, og gør den ikke det? Ikke så vidt, jeg kan høre. Æh, Nej, jeg jeg kan tror bare, bare det er bare min stemme, stemme der ja. lidt skærbrænder. Ja. Nå, jamen for pokker, det har været længe siden, vi har lavet noget som helst. Det må man sige. Og det har jo været mange grunde til. Jeg var inde og kigge, vores sidste podcast, det var inden kapsalæs. Ja. Så jeg tænker, at hvis vi skal samle folk op, fra hvor vi slap. Skal vi så lige gå, hvad er det, næsten to måneder tilbage? Ja. Og sige, hvad der er sket siden. Okay, skal jeg ja. Hvad fik du til morgenmad øh, øh, dagen inden kapsalæs? Dagen inden kapsalæs, øh, der fik jeg et par ristede boller mm. til morgenmad. Dagen på kapsalæs øh, fik jeg også et par ristede boller. Øh, så tog jeg ned. Jeg tror, jeg var hernede klokken fem cirka. Ja. Yeah. Var værd til kapsalæs. Det er sådan en lille ting, vi har gjort. Øh, tog hjem skide fuld. Ja. Yeah. Jeg fik et på af aften over Ja, det gjorde du. Ja. Og I betalte... det øh, Med røven. Med røven, ja. faktisk. Det er jo at forklare, hvad det betyder. Ja, øh, vi havde... Øh, en, ka en kammerat, af mine, havde sit dankor. Det siger jeg ikke. Nå, men det er først, han hedder Amine. Nej, nej. <laughs> <laughs> en af mine kammerater. Øh, en kammerat? det sp spurgte Amine. Ja, lige ja. præcis. Nej, nej, nu nu siger jeg det jo, som om at han hedder Amine. Men han hedder ikke Amine. Det er en af mine... Hvorfor må, hvorfor må folk ikke få at vide, hvad han hedder? Det er sådan lidt at udlevere, synes jeg. Det hvis han er ja. udleveret sig selv nok ved at stå <laughs> på en restaurant med bukser nede. Han puttede og sit kort øh, op imellem ballerne og betalte kontaktløs øh, <laughs> inden på øh, Ja. Og det var de med på? Ja, ja. Det, ja. det pinlige var jo så, at, at beløbet var over de der hvad er det, 400 Så han skulle tage, skulle tage sin dankkortkode kortkode efter. Og den kan vi godt fortælle, hvad er det, hvis ja. det er. Ja. Ja, er 4432 er koden. Nej, men det gik godt med kapsalæs, gjorde du ikke det? Det synes jeg. Hvad synes du, Kasper? Du var med... Du synes, Kasper, man siger, at det var vildt hyggeligt. Og det var det også. Ja. Men så... Øh... Kasper, han var fuld. Ja, det er faktisk rigtigt. Kasper, han blev ja. småfuld. Ja, ja, det måtte ja, ja. godt, du over af. Ja, ja, det var ikke et angreb. <laughs> Nej, det var vi så til. Det gik godt. Ja. Vi blev så altså rigtig, rigtig fulde bagefter. Ja, for hende. Vores skiltes. Vi tog på et, andet, i, på et eller andet tidspunkt i sådan en glidende overgang, uden at nogen af os rent faktisk har opdaget det, der bliver vi væk fra hinanden. Ja, du blev smidt, <laughs> så, du blev smidt ud fra vores øh, ja. <laughs> område. Og så det første, hvad er det 4-5 timer efter, at du ringer til mig og hvor, hvor er du henne? <laughs> <laughs> jeg var langt væk på det tidspunkt. Jeg den, var på den. kasernen. Jeg ja. måtte være død den aften. Ja, det kunne du. Det kunne jeg. Ja. Har I, I alle sammen hørt det? Jeg har hørt det, men jeg, øh, og jeg det. synes alligevel, vi skal have den bare sådan ja, til radioen. Ja, okay. Jeg kommer hjem. Jeg går allerede hjem klokken 12 om øh, aftenen, faktisk. Men vi har også været tidligere oppe. Ja, meget tidligere oppe. Og øh, vi har også været tidligere oppe og ikke rigtig fået noget at spise. Ja. Jeg, jeg spiste ikke noget igennem hele den dag. Jeg fik en pandekage. Fik du noget at spise, Kasper? Ja, min kæreste, kunne kom med noget mad. Ja, det gjorde min kæreste ikke. Men hun var i, øh, nej, hun var i København, så det havde mm. været for meget at bede om. Ja. Men så og tog dog. jeg, Ja, nu Så tog jeg op <laughs> til hendes øh, lejlighed, min kærestes. Øh, jeg havde nøglen til og tænker at jeg var lidt lækkersulten så jeg smider lige to kartoffelgratinger i ovnen. Og jeg, så snakker jeg telefon min kæreste og fortæller hende ikke at jeg har smidt kartoffelgratinger i ovnen, for jeg tænker at hun kan nok godt se at det er en dårlig idé. Ja. Og jeg vil egentlig rigtig rigtig, rigtig gerne have kartoffelgratinger. Så jeg, jeg snakker i telefon med hende og smider mig i, og hun ved ikke hvad jeg laver, og så siger hun tror jeg du skulle gå i seng. Det er, at jeg så drejer rundt på ovnen og sætter den på 200 grader. Så siger jeg jo, det er nok den bedste idé. <laughs> og så lægger jeg mig ind i seng. Og det kommer til at sove og vågne op næste morgen klokken 9 til en stinkende lugt af kartoffelgratin i hele hans lejlighed. Og jeg lå ud og kigger, og så ovnen slukkede og åbnede, og jeg ved der var ikke nogen hjemme i lejligheden der, da jeg kom hjem. Det var et julemirakel i april. Ja. Og så viser jeg så at det øh, tænkte jeg det var. Og jeg tænkte egentlig ikke så meget kiggede så sig og så, så lægger man i sengen igen, og, mig sov, og, så <laughs> og så jeg og så, og så noget siger, det er egentlig mærkeligt. <laughs> Men så viser det sig så at sin sumi var kommet hjem og havde slukket for den og Æf, er ham, det er godt nok, på. altså øh, Jeg kan finde på mange dumme måder at dø på Men kartoffelgratting ja. den, den, den er der oppe af øh. Jeg tror det vil være en frygtelig situation Der hvor det er at øh, mine forlige skal have dødsårsager at vide. Ja. Fordi jeg ved begge mine forlige er rigtig rigtig glade For kartoffelgratting <laughs> Så det vil være noget de vil have svært ved at give afkald på jeg er, vis... er årsagen, kan Tuffe godt tænke? Nej! <laughs> har det bare været mor? <laughs> Eller voldtægt, for den sag skyld. Er der ikke nogen, der dør af voldtægt? Nogen, der bliver voldtaget, så dør de bagefter, fordi de bliver dræbt. Jo, jo, du kan godt dø af voldtægt. Kan man det? Der var en, en dame i Indien, der blev voldtaget med et jernrør. Ja, det kan man og måske sige. Og det ødelag, af, altså... Jeg har ikke engang set en mand blive voldtaget af en hest. Hvorfor? Hvorfor? Ja? Ah, det er han... En... Altså, det... <laughs> Jeg tror, at det blev til mere, end hvad han var gået ind til. Nå, det, det har jeg godt hørt om. Dør ja, han, ikke? Han dør. Ja. Hvad? Nej. Jo, men det er svært at få den rigtige dialekt på. Ja. <laughs> Hesten, den fik det bare til at lyde som et eller andet. Nej, men det var, det var faktisk ryggeligt. En kæmpe stor heste -pig fik han lige op i indetarmen. Ja. Og smadrer hele, hele kroppen igennem ham. Den er jo, den er jo så stor, at viser Hvad er det her? Nej, altså lige nu der står du viser en halvanden meter lang heste <laughs> det, kan de, det kan de godt blive. Det kan godt blive. Kasper, det ved du. En hestepik den kan godt blive 1,5 meter lang. Det, her, det er ikke halvt meter. Det der det er måske 60. cm. Altså, jeg vil sige, Ej, det her, jeg det er ikke kun 60 cm. Jeg vil sige at det er en underarm. En underarm ja. er, er en hestediller. Den her den var større. Ja, okay. Det kan være det bare var en meget potent hest. Det var faktisk, en, måske en hel arm næsten. Har I hørt at den blåvelen når den kommer? Prøv, hvor meget tror I så at den skyder ud? 5 liter. 20. 20 liter. 20 Arh, liter jeg, ja, det er jeg, lyst, jeg havde lyst til at sige 20, jeg har lyst til det. Jeg kunne ikke gøre det. Du skal, hvad, hvad er det altid sagt til dig? Altid sige 20. ja <laughs> altid 20 Hvor gammel er du? 20. 20, så kan du ikke komme ind. Arh, ja, pis. pis. <laughs> Nej, og så er der jo, øh, hvad er der mere sket? Så vi lavede øh, Skammel med TV2 ja, Østjylland. Det, det var, var fedt. fedt, det var rigtig fedt. Det var sjovt, og så skal vi lave noget mere med dem faktisk. Og det er også en del af det, vi skal break for dig, ja. Kasper. Vi... hvad Ja, men der er noget af det, du ikke ved. Ja. Men vi gør det ikke endnu. Jeg Nej. synes, jeg har nemlig taget øh, Metro Express med i dag. Vi er jo kun, vi er jo kun øh, altså, syv dage frem efter Kapsadags. Det er to fart. Ja. Jamen, så det er jo det det det ligesom en det X-faktor-karriere, hvor det bare tager fart inden for syv dage, ja. og så der er ikke rigtig skidt så meget siden, ja. Og så har vi haft et eksamen også. Jeg er skidt i bukserne. Ja, du er skidt i bukserne. Ja, det har ja. jeg. Så nu står vi 2-1. 2-1. Ja. Ja. ja, til dig. Ja. Jeg skal nok ikke indhente dig. Jeg skal indhente dig. Er det kun to? Tror kun skidt. Ja, nu skal jeg det mere end to. Gange. Ja. Jeg ved det ikke. Det ved jeg. Jeg, jeg, jeg, jeg kan huske to historier. Ja, jeg har holdt op med at tælle. Ja. skider bokser nu. <laughs> det er som vi andre, vi har det med brutter. <laughs> Den tæller vi heller ikke længere. Skidt bokserne. Ja. <laughs> Fyff for helvede der er en der har slået en brud. Nej jeg har bare skidt på. Nej. Okay. Jeg har taget. Skal vi fortælle mere? Hvad fanden der mere er sket? Jeg lige på ferie. Nå ja. på godeste. Undskyld. Ja. Var det ja. en god tur? Det var en rigtig dejlig tur Og hvad lavede I? Hvor var det henne? Jeg var i Kroatien Ja Og hvad lavede I i Kroatien? Jeg fik øh, god mad Jeg ja. badede Du badede Jeg meget. lavede en scooter på et tidspunkt Nå, nej, var det var godt Det var fandme sjovt Der var sådan en lille kontakt Så man kunne slå begrænsningen af Er det rigtigt? Ja Det var lidt smart Ja, det var femme. kunne du så køre? Jeg tror, jeg kom op på det allerhøjeste ned af bjerget, der, det var lige i 1995. Oh, det er meget godt gået. God. På sådan små jule Så begyndte julen sådan at stå og... Var det bare dig selv, der kørte på skulderen? Hvad med de andre? Ja, de var inde i en kirke, tror jeg. <laughs> <laughs> og så leger jeg sgu en Ja. Spændende. Det var en Honda. Nej? Yeah. Ja, Men ellers så... Ja. Så var... sejlede jeg på en færge på et tidspunkt. Oh. Jeg kan ikke det var godt, at vi fik spurgt ind til den her ferie for den... Er jo en endeløs historie Jeg. Ja, øh. Så overnattede vi nogen steder Hvis jeg ikke havde overnattet før Nå. Det gør vi jo tit på ferier <laughs> Ja, jeg har ikke været så meget afsted <laughs> det Var det første gang jeg... du var i Kroatien? Ej, det er anden gang, det er anden gang. Ja. Og hvad synes du om, at øh, de er blevet medlem af EU? Det. <laughs> kan, det var... man, kan man mærke det på dem dernede? Ja, det kan man ja. Ja. Ja. Øhm... Betal man med euro dernede endnu? Nej, nej. Æ, det er kuner. Kuner? Ja. Kuner? Ja. Hvad er man taler med? Altså kvinder? Ja, kvinder, ja. Ja, ja. ja. En øl kostede en lillefinger, så det var sådan lidt mm. noget hvad, hvad græs rig, ikke? Det skulle man selv have saks med. Ja, det er betyder... det Nå. Ja, ja. Var det det for den ferie? Ja, uh, nej, nice. og så, uh, så tog vi hjem igen også. Fløj. Super. Yes. Med Ryan, ja. Dejligt selskab. Nej. Nej, det er det faktisk ikke. Man sidder i helvede til. Man kunne bestille pomfritter i flyet. Nå, gjorde du det? Nej. Var øh, du en kammerat, der var det, der gjorde det? Nej. Nej. Men øh, De, de hed ikke pomfritter, de hed... Fries. Oven potatoes. Ja. Nej. Det er nok fordi, de er lavet i ovnen, så. Ja, ja, jeg synes bare, det var sådan lidt mærkeligt. Ja. Lad os lige gennemgå. <laughs> <laughs> jeg har taget Metro Express med i dag. Ja. Yeah. Og øh, ud over, at den er spækket med skægge billeder og sjove <laughs> citater fra Anders Hemmingsen og Phil Laversen mm. og... Åh, oh, Phil Laversen. ...alverdens danske kendtiser. Hvis hun så bare havde været køn, ikke? Hun har flotte bryst, tror jeg faktisk. Ja, er det. Det har han fornemmelse af. Men jeg tror også, at er bliver falske. Uh, ligesom hendes sjæl. Hvad hedder det? Jeg synes lige, vi gennemgår gennemgå grupperne. Ja. Hvad er det, du stjæler der? Jeg har fundet en fed mikrofon, jeg gerne her med Må Du har set den? Den er min. Den så jeg først. Nej, det er det Du kan få den her. Jeg ja, ja, okay. en powerbank. Åh, oh, det vil jeg gerne have. Ja. Fedt. Værsgo. Sponsøt bare Aarhus. Oh, okay. Horoskop. Sådan bliver din weekend. Fint. Hvad stjernetegn er du, Kasper? Væder. Du er vedder? Det er nederen. Lad os tage min. <laughs> okay. Ej, vi tager lige Kaspers <laughs> Ej, først. Ja, okay. Kasper, dit... Ej, vi tager den bare fra start af. Ej, det vil sige, at du er født inden for den 21. i 3. til den 19. i 4. Den 16. i fjerde? 26. 26 fjerde. Ja. Lige præcis. Sådan, vi kender ham. Okay. Og nu er det ikke mig, der siger det. Nu læser jeg op, hvad der står. Ja, Kasper, du er social og uadvendt, og du forstår at hygge der Der er mulighed for fløjt, hvis du selv er interesseret, men du må oh, også være aktiv yeah, yeah. og selv tage initiativ. Det er det, jeg altid siger til ham. Ja. Tag nu noget initiativ. Gør du Kasper. lidt. Lev nu lidt for helvede. Ja. Kærlighed, den får 5 ud af 6 stjerner. Arbejdsliv, den får 3 ud af 6, og det kan jeg mm. faktisk allerede mærke nu. <laughs> øh, og vitalitet, den får 3 ud af 6. Vitalitet. Der er en bokser, der hedder Vitalik Klitschko, øh, og det er sådan dig sammenlignet med ham, og der får du altså 3 ud af 6. <laughs> Så tre stjerner ud af sex i forhold til Vitalio Klitschko. Han er altså en stor fyr. I dag, der svinger du godt med... Anders, hvad er du? Jeg er Ah, Du svinger godt med tvillingen. Gud, jeg troede, du var enebarn. Hvad er din kæreste? Hun er jordbror. Har ikke bollet det? Det Jeg spurgte om stjernetegn for helvedet. Tag nu noget initiativ, for helvede. Så jeg tror godt, du kan udnytte det der med, at der er mulighed for fløjt sammen. Til vores hver... forsvar så er det meget tidligt om morgenen. Ja, klokken er faktisk kun halv elven. Ja. <laughs> Nå, Anders, hvad er du? Jeg, jeg har lige sagt det til dig. Jeg er tyr. Ja. <laughs> okay, og det vil sige, at du er født inden for den 20.4. til den 20.5. Ja. Og du er født den 21.4. Lige præcis. Lige præcis. Du forstår at bevare roen i diverse stressende situationer. Du mm -hmm. har mange idéer, og det bliver sjovt at være sammen med dig. Det kan jeg allerede mærke nu. Ja, tak. Gør noget, du ikke plejer. Det står der. Kasper, kom herover. <laughs> Kasper, kom lige herover. Nej, gudskyld. Guds guds <laughs> Kærlighed, den får 6 ud af 6, stjerner, den her Det var jo kun gældende for weekenden, det her. Så du nyd det nu, mens du har det. Ja, okay. Arbejdsliv, den for 3 ud af seks, ligesom Kasper. Og det kan jeg måske egentlig også godt med. Ja. Og så din vitalitet, den for 4 ud af 6. Så du er altså lige ved at være oppe på de 6, som er vitale i klitsko. Ja. Havde han briller? Nej. Nej. Det er jeg måske øh. det, der gør det. Ja. Men gør noget, du ikke plejer, og det glæder mig da til at se, hvad det kan blive til. Ja, Jamen, det gør jeg da. Jeg er jo løve. Skal vi jo lige gennemgå min, så vi været Du skal jeg ikke læse din, så. Jo, læs jo lige min. Jeg har ikke engang læst min nu. Det er meget heldigt. Aha. Ja, løve. Der var du. Andre vil komme med gode ideer og hjælp. Men læste du det her? Jeg har ikke læst det. Nej. Jo, jeg, jeg læste dig det op Kom ja. med det. Øh, andre vil komme med gode ideer og hjælp, men ja. egentlig har du ikke energien til det. Ja. Og Danielle er meget... Hun øh... synes, vi skal have en fisk. Og jeg har sagt, at jeg jeg har ikke overskud til at have en fisk. Så er du glad for det, der kommer nu her? Ja. Du har ret til at sige nej. Sådan. Du må gerne tænke på dig selv og dine egne behov Og det er også tidligt i et par forhold at få en fisk ja, det synes jeg det også klar, Så skal du til at være hjemme hver weekend og... Tænk nu, hvis vi går frem, så skal den på skift Hvad ja. er nu? Det er du ikke, ikke. Nå, må så høre Kærlighed, der får du altså 5 ud af 6 Det kan jeg leve med Arbejdsliv, der ja. får du også 5 ud af 6 Sådan Og jeg har lige søgt job Kan det, må betyde noget? Hvor har du søgt job henne? I en bære Det vidste jeg godt så er der grælsk kringel. Der er kringel. Brød, sandwich, hele målet viden. Så den. Jeg kan bare at hele butikken ned og lukke. Sådan. Det er derfor, jeg er venner med dig. Øh. Øh, vitalitet. Der får du altså kun tre. Ja. Yeah. Men han var en høj fyre jo. Han, var, han er en høj fyre, ja. han er ikke død endnu. Nej, okay. <laughs> vi vil se ham. Ja. finder vi ham lige. Vitali Klitschko. Han er altså... Hans bror, eller han, hvad hedder, han er jo borgmester i Kiev. Han bokser over borgmester. Ja, vi har ham her. Her er svinet, som man siger. Han er, jo, han er meget sådan, han ligner en, der godt kunne være brutal. Ja, det er altså ikke ligesom Bundsgaard. Jamen, jeg mødte Bundsgaard her den anden dag. Åh, oh, kunne Nej, ved det ved jeg ikke. Han, han smilede meget til mig, men det var, fordi jeg bukkede, hvor jeg, jeg så ham. Mm. Jeg gik i panik. <laughs> her så jeg så bukkede her. Mener det? Ja, det kan vi sige. har gjort det. <laughs> For helvede, mand. Vi har nogle løse ender. Ja. Øh, blandt andet så øh, proklamerede vi jo faktisk i vores program nummer to, ja. at vi skulle lave telefonfisk med Christian Fulendorf. Ja. Inden kapsarhjæs. Ja. Det har vi ikke fået gjort. Nej. Den skal samles op i dag. I dag? Ja. Jeg har... Øh, et øh, udfra stående, hedder det, mm. ja. med øh, Thomas Skov. Ja. Ham skal jeg også ringe til. Okay. Det er noget, han ikke kan svare på, nogle ting, jeg har sendt til ham. Ja. Nogle kærlighedsbreve. Ja, selvfølgelig. Øh, og så har vi noget, vi skal fortælle, Kasper. Ja. Jeg ved ikke, skal vi gør det med det samme? Skal det være nu? Det øh, synes vi... jeg. Lad os da øh, få dig oversted. Kasper, hvordan synes du selv, det går Vil du have en mikrofon? Skal vi sende for din mikrofon derovre? Så kan du lige være med i okay, et par minutter her. Tager... Ja, okay. Kom så, du skal ikke være nervøs. Jeg kan godt mærke, at de altid hamrer lidt. nu. Det kan jeg godt forstå. Hvorfor så der ikke? Kan du høre, hvad vi siger? For helvendig. <laughs> Nå, Anders, vil du lige føre af den? Ja. Yeah. Hvordan synes du selv, det går? Øh, jeg synes, det går fint. Ja. Det er lovligt. Jeg ved ikke, hvor du vil hen med den del. <laughs> nu følgte jeg bare op på den. Jo, jeg synes også, det, det er lidt vigtigt, at I synes, det går. Ja. Vi synes jo, det går godt. Men... Vi, vi, øh, vi er nået til et punkt i karrieren, hvor det faktisk... Øh... Der er, vi... Lad os da bare komme til sagen. Ja. Ja, så. Kasper. Anders og jeg. Vi stiller op til kommunalvalg 2017. Hvad så? Og du skal være vores benedokter. Ja. Det lyder... Fuldstændig fantastisk Ja yeah. Det gør vi fint. Jeg har, Vi har lidt travlt yeah. vi skal nå det. <laughs> Men det er ikke umuligt at nå det Din opgave Det er at finde ud hvordan man gør <laughs> <laughs> altså Og så til... har vi alle holdningerne klar Okay, altså nu her Skal jeg finde ud af det Eller til næste gang Hvis du kan nu Okay Så du må gerne sidde Og undersøge altså... lidt Hvis du gider Altså hvis man skal have... Jeg kan ikke Hvis man skal have nem idé Det har jeg ikke med Nej, jeg har heller ikke nem idé men. Hm? Uh, Jo, jeg har nem idé med Så kan jeg stille op i dag Ja. så kan du stille op i morgen. Men kan man ikke stille op som par? Måske. Jeg vil have hvad, Det er jo det, det, Kasper han kan finde ud af for os. Hvad fanden, ja. Kasper, er du okay med dig at være spindokter på det her projekt? Det er alt altid ønsket mig. Sådan. Sådan. Jamen det var vel bare det? Ja! Det var lidt et, et, et når man tænker på ja, Der var også noget omkring teoretologisk løb. Jamen det, ja, det er rigtigt, men det er fordi, at det vi skal lave med dem, er noget op til kommunalvalg. Ja. Okay. Og øh, den går lidt i clinch med vores egen ja. idé om at stille op til kommunalvalg. Ja, men jeg, sy jeg synes bare, at vi gør det, og så lader vi være med at fortælle dem det. Ja, okay. Fordi det, det er vores aftale med dem lige nu, som ikke er fast, men lyder på, at vi skal lave nogle skægge interviews med borgmestre og med politikere altså, op til kommunalvalg. Der vel kun en borgmester? Nej. Og der er én borgmester i Danmark. Ja, <laughs> det er rigtigt. Ja. Det, det er i september, der er deadline til at stille op. Sådan! Sådan! Så, jeg har allerede fundet ud af det. Hvilke måneder det, vi har nu? der? Ja, vi er i juni, så vi når den nok. Åh, oh, det må faktisk godt have været lidt senere, den deadline der. Man skal bruge 50 underskrifter. Ved jeg næsten, tror jeg. Nej, men det vi skal lave med dem, det er, at vi skal lave nogle interviews med borgmester <laughs> og politikere og sådan noget, som kan vil være lidt sjove at skøre. Og det kommer måske til at gå lidt i clinch med vores egen idé om måske op til kommunalvalg. Ja, man. man siger jo, at journalistik, det skal gerne være så neutralt. Øh, neutralt og objektivt som er muligt. Det bliver det nok ikke helt. Men hvor, hvor går grænsen mellem journalistik og show-interviews? Du er ret, vi har aldrig lavet journalistik. Det kommer ikke Jeg tror ikke, man kan kategorisere man det, vi har lavet som journalistik. Så hvad du stiller op, eller hvad? Når vi interviewer folk i vores podcast, for eksempel, det har jo heller aldrig været journalistik. Vi snakker jo bare med folk. Ja, det er rigtigt. Men, åh, ja. nu ved jeg godt, nu sagde jeg, at vi skulle. Ringe til Christian Fulendorf. Ja, jeg synes så, faktisk også, det er en god idé. Jeg er så bange for at ringe til ham, Christian. Hvorfor? Specielt, specielt fordi at det er lørdag kl. kvart i 11. Han har børn. Han har børn, ja. For helvede, han har børn. Han har været i 5 timer. Ja. Jamen skal så bare nøjes med at ringe til ham og Ja, jeg ved ikke hvorfor, fordi han er jo egentlig en meget lille mand. Men han skræmmer mig. Han kommer og tæver dig. Jamen ja, han skræmmer mig helt vildt. Jeg tror godt, han kan være grov i jeg munden. Tror jeg tror ikke, jeg... at ja. Det må han jo så være. Men du skal ikke sige, du ikke er nervøs. Du sidder og hopper og danser over på den står. der. Ej, det gør jeg ikke. Jeg kan bare tisse. <laughs> <laughs> Nå, vil du have en flaske? Ja. Når jeg har en, min samme kvart. Nej, hvad hedder det? Øhm... Skal vi lade være ringe til ham? Det synes jeg. Ikke fordi vi ikke tør, ah, men jeg har respekt for ham. Nu siger I noget, mm. Men efter vi sidst kan ringede til ham, Ja. der ringer han jo til mig. Efter vi havde... Altså, da vi var faldet med optag, og jeg cykler hjem herfra. Mm. Der ringede han nu til mig. Du snakker med ham i minutter. Jeg tror han er lidt sur. Hvad ringede ja, han til dig? Ja, vi havde ringet til ham sådan 3 fire gange. Mm. Så ville han jo gerne høre hvad vi hvad vi ville. Og Hvad sagde han så? Jeg, jeg sagde jo bare at vi ringede bare øh, for kapselæs og skulle høre om han glædede sig. Jeg tror ikke, jeg da ikke, sige, jeg da ikke sige, at vi skulle til at, altså, at lave tilførselvisner. <laughs> hvad var det det du kunne finde på? <laughs> <laughs> vi bare helt vil gerne høre at du glæder dig. <laughs> glæder du dig? Ja. Super. <laughs> for god dag. Undskyld de er fire øvers okay? <laughs> på dit spørgsmål. Nej, men det er jo derfor, I er der, ikke? Jo, ja, det er det. Er, er det. Ja. Skal vi ikke have en iskaffe? Jo. Tror I, det er koldt, hvad? Ja. Jeg tager godt til tage chancen. Kasper, når altså, iskaffe? Hvem ved ved I, om iskaffe det overhovedet skal være koldt? Jeg ved det ikke. Er der is i? I <laughs> der, der er to slags. Der er sådan en almindelig en, Der er lidt mælk, lidt sukker, men ellers bare kold kaffe. Black så der, roast Så der er mokka som pose, vil gerne have mokka er det ikke så lidt kaffe. Choco Mokka ja, det er choco Der er det glad i Hvor du har fået dem her an siger du? Ja det er via mit og Det ved jeg ikke må man sige Må man sige det? Jo de, stod, sige, det arbejde. De, de, var, de var gratis på strået Kan jeg vel bare sige Hvad, Og så, så kan jeg bare sige Jeg kom ned forbi sammen ja, ja, med fire venner præcis. Og så fik vi dem der Prøv at hænge Kasper op på den her nu Hvad hed dit firma? <laughs> MKTG Prøv at hænge Kasper op på det her nu MKTG Hvad roligt Det kender en advokat skal vi... Gør du det? Ja, han kører en sag imod mig lige for tidligt. <laughs> nu lad Skal den rystes først eller sådan noget? Øh, altså... Man kan, lige, man kan lige smage lidt, og så kan man lige lidt, øh, køre den rundt. Mokka er rigtig god, hvis man lige har lidt omrøring i. Synes jeg. Mm. Den smager faktisk rigtig, rigtig godt. Og hvad koster de normalt i butikkerne, de her? Ej, ej, jeg lige prøver en her. Hvad, er der... kan jeg godt lide. Ja, jo. Du ja. står dernede og gør folk glade ved at dele dem her ud. Bliver folk ikke helt glade for at se dig, når du står og dele ting ud? Jo, for sådan Hvad er din der bedste er mange, oplevelse? Der er mange, som når de hører ordet gratis, reagerer de. Men mm. indtil da, når de kommer på ned mod os, Så er de rigtig, rigtig bange. Man kan godt mærke, de søger væk fra De jer. vil ikke have os. Mm. Og så siger vi gratis kaffe. Og så, Nå, for så siger de ja, for sørg. Ja, ja. Så er der mange ældre kvinder, som vi har, kun, vi har, vi har tre varianter. Der er også en cappuccino. Så, man, så giver man dem en variant og så siger de en god dag. Også. Og så, så, så, så i stedet for at gå videre og sige tak for det, så de sådan, så stikker de deres anden hånd ud. Gør I det? Og så sådan en bare helt uprovokeret. Ja, her. de kan se, jeg har to i hænder. De kan <laughs> se, jeg har en til i hånden. Og så siger sådan, jamen hvad skal du med den? Siger du det til dem? Nej, nej. De, <laughs> altså, de, de kigger på mig og siger. Må du overveje bare lige med at, med at give dem et high five? Ja, jeg, tror, jeg tror, at der, nu, jeg skulle stå derude i 7 timer, så tænker jeg, ved du været. Ja. jeg gider ikke til at lave langt lang dag ud af det. Men hvis man nu kommer hurtigt af med dem alle sammen, får man så fri? Nej, jo, så får du fri, men så får du så også mindre timer. Hmm. Vi ville jo bare væk. Det er jo Ja, vi må ikke stå på stortår. Hvorfor må man ikke det? Hvorfor gjorde I det så? Jeg tror, det er sådan Er det ikke ved at sådan noget... Gyd. Brandmyndigheder. Ja. Hvis der er brand. Så altså, hvis, du kan jo ikke køre forbi, hvis der står noget. og... Altså jeg tror, der er mange, der gør det. Deler kaffe ud. Og deler sådan, altså der samler og sådan noget. Det så stopper I, de her fæser, de stopper jo alt, der kommer forbi. Ja, det er det. brandmand eller politifolk. <laughs> har du fem <laughs> minutter? Ja, så er det god. Ah, pis. Nå. Tak for iskaffe. Ja, tak var, for iskaffe. Den I, har fået, I har fået en af den anden slags, skulle jeg sige. Skal du ikke have en? Ja, det er også... Nej, kan du jeg, løbe jeg, løbe jeg løbe. har jeg drukket to i morges. Og jeg kom lidt for sent op. Det gjorde jeg også. Jeg, jeg kunne bare ikke komme op i morges. Jeg havde meget nemt at komme op. Jeg kan lige lægge dem på køge. Ja, god idé. Godt, Kasper. Tak for det, Kasper. Men man skal jo finde ud af lidt om politik, når man stiller op ja. i, øh, til kommunalvalg. Altså, jeg har mange ubesvarede spørgsmål omkring det her kommunalvalg, som øh, jeg nok burde få svar på, inden jeg skal dække det. Lad os først starte med, hvad bliver man egentlig valgt til? Ved du det, Kasper? Er ikke i byrådet? Hvad laver man i byrådet? Skal jeg finde ud af det? Ja, prøv. Hvad betyder Christian? Det er wow, det er mærkeligt det her. De første to, der kommer, når man skrev hvad for Google af forslag. Så kommer forslaget, hvad betyder Christian? Og andet forslag, hvad betyder Anders? What? Det er sgu da er uhyggeligt. Er det lidt klam? Også mere, fordi nu er jeg ret nysgerrig på, hvad det egentlig betyder. Skal vi lige finde ud af det? Ja, så? lad os lige finde ud af det. <laughs> vi bliver nogle gode politikere. Hvad betyder Christian? Hvor mange hedder Christian? Der er mange spørgsmål her. Navnet Christian er dannet af den græsk latinske betegnelse Christianus. <laughs> christ enes <Anus. laughs> Christianus, faktisk. <laughs> Så deler den op. Med betydningen tilhænger af Christus. Drengenavn, der stammer fra det græske Christus og det latinske Christianus. Ja, nu står det bare sammen igen. Betyder egentlig kristen? Det betyder, kristen, altså en, er... Tror på Jesus Kristus. Øh, handicap, jeg har skrevet det her. Christian har navnedag den 14. maj. Det var jeg ikke klar over. Nej, det gider jeg ikke at noget så. Navnet Christian i tal. I januar 2014 var der 16.421 med navnet Christian, som første fornavn i Danmark. Det var faktisk ikke så mange, som jeg havde regnet med. Det er et fald på 110 i forhold til 2013. Ja. Nå, skal vi se, hvad Anders, det betyder? Ja, det synes jeg. Så du betyder altså Christianus. Ja, Christianus. Ej, det var mærkeligt. De to, lige kom op først, synes jeg. Jeg kunne godt forestille mig, vi har gjort det her før. Navnebetydningen.dk pigenavn Anders Sådan. Ja, det er jeg altså ked af. Hvor er Anders? Hun sidder lige herovre. Der står så her. Anders er et Sådan. Anders er et skandinavisk drengenavn, der er afledt af det græske navn Andreas. Hmm. Det, det kommer af det græske ord aner, givet andros, som betyder mand. Uh, okay. Ja. På tysk betyder andres anderledes. <laughs> <laughs> anderledes mand. <laughs> okay. Det passer jo egentlig meget godt. <laughs> navnet Anders har navnet den 30. november. Skal vi lige finde ud af, hvad dit navn det betyder også, Kasper? Ja, det, det betyder, øh, det er sådan noget skattemester, eller sådan noget <laughs> <laughs> Nej, det gør det ikke det er efter andre Kaspar, eller hvad han hed, som... Øh... Chefredaktøren på radioen? Ja, nej. Synes, det kan man minister. mest. til Jesusbarnet. En af de tre vise mænd, han er heddet i den anden. Myroskær? Hvad fanden i Navnet er Jesper. Persisk af afart er Jesper, der betyder borgfoget. Jo, her det. Kasper kan også komme af det bibelske navn Kaspar. Fra en af de tre vise mænd, Kaspar... Melchior og Baltasar. Baltasar. <laughs> hvad hedder du? Hvad hedder Hvad laver man i byrådet? <laughs> I byrådet. Kan I vide, om det er sådan her, de resterende byrådsmedlemmer også har øh, fundet ud af, at de gerne vil stilte op, og så lige googler, hvad man egentlig laver? Det kunne jeg egentlig kunne tænke. Ja. Men er det fuldstedsarbejde? Jeg har set i England. Nej. Der var en uh, Lord Buckethead, der stilte op. Det havde sådan en stor ja, spand span på hovedet. Og så var han intergalaktisk øh, øh, krigsherre. Jamen er det ikke noget med, at du kan, du kan betale en, en forholdsvis lille sum penge for at blive lord? Jo, ja? nu, så køber du sådan en uh, centimeter ja? af et eller andet slot i Skotland. Det, det gav jeg virkelig godt. Det er faktisk uh, ikke så svært at være i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen... Kommunalbestyrelsen, skal sige det, vi <laughs> kommunalbestyrelsen mødes en eller to gange om måneden. Det er lige noget for Møderne mig. er offentlige, dog faststår styrelsesloven, at kommunalbestyrelsen kan behandle en sag for lukkede døre. Men det, er ja, det er vel ikke byrådet? På jo. Har. I nogle kommuner bruges betegnelsen byråd i stedet, mens uh. kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune hedder borgmesterrepræsentationen. Så det er det samme. Det er jo pisse nemt. Det er så godt. Finder du ud af noget, Kasper? Ja, vi skal ned på dokken. Ja, og hvad? Stil op. Uh, vi kan lave sådan en helt show ud af det. Vi skal lave en kandidatliste. Hvad finder det? Og vi kan nok ikke spredtages kravet om underskrifter. Nej, det kan vi nok altså, ikke. Vi skal have 50 underskrifter til, til hver af altså. os. Eller også bare til hver Men skal vi starte vores egen liste? Det tror jeg for sent. Det kan man ikke nu. Jeg tror, man er nødt til at stille op som lysgænger. Det er kunne du ikke være fed? Nej, jeg håber ikke, vi bliver valgt. Jeg håber inderligt ikke, at vi bliver valgt. Jeg slukker lige for din mikrofon igen, kasse, for den går i vores andres. Er det okay? Bare ja, ja. at på. Sådan der. Håber du ikke vi bliver valgt? Det er fedt at blive valgt. Vi får løn for det, mand. Okay, hvad, hvad siger du? Får vi løn? Øh, skal vi lige. Det må der også være nogen, der har googlet før os. Kommunal. det er garanteret sådan noget gratis velgørenhedsarbejde. Nej, det er det ikke. Løn. Det, det, når, man, når man skriver kommunalbestyrelse, så løn det er den første hit, der kommer op. Så meget tjener lokalpolitiker. Øh, I kommuner med under 80.000 indbyggere, og der er flere i Aarhus Kommune. Ja, det Så mængde. det er ikke dem, vi skal kigge på. I kommuner med over 80.000 indbyggere, får kommunalpolitikerne 79.665 kroner om året. For at mødes to gange om måneden. Det er da også en chat. Det vil jeg godt leve med. Og så er der også viderlag, hvis de er medlem af et udvalg, og et viderlag, hvis de er udvalgsformænd. Så der er mange viderlag. Kan vi starte vores eget udvalg? Ja, det kan man godt. Vi, ja, skal, vi, vi skal jo virkelig tænke, boks, fordi vi skal jo have fundet ud af, hvad vores kernekompetencer er. Sådan... Borgmestre i kommuner med over. Kasper, han har fingrene op. Det betyder øh, normalt, at man gerne vil sige noget. Okay, det kom med, Kasper. Er og I har fast bogpæl i Danmark, uden adbryd de seneste tre år. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Ja. Du er adopteret. Nå, jeg er nede fra Sydafrika jo. Yeah. Albino Christian. <laughs> men det, men det tror jeg ikke vil gavne mit øh, skriv. Ja. Yeah. Det behøver ikke komme ud. Jo. Det er godt, at vi holder det imellem os. Yes. <laughs> I kommuner med flere end 80.000 indbyggere får borgmesteren syv 137.000... næsten, næsten 738.000 kroner. Og et tillæg på 88.000 kroner oveni om året. Så det kan godt betale sig at blive borgmester. Ja. Jeg synes, det er dem, vi går efter, så. Borgmester? Vi går kan, til borgmester man, kan man godt være det to? Ja. ja. To hoder tænker bedre net. Det ja. går vi til valg på. Yes. Sådan. Der er allerede slogan. To hoder tænker bedre net. Også fordi, så når vi er i byen, så kan vi sige... To pickhoder tænker jeg bedre end et. Så altså, jeg har en kæreste. Men jeg kan godt sige det jo. Ja, ja. Det er der jo ikke. Der sker der ikke noget ved. Det er ikke forbudt. Jeg skal sige det, Arne når han siger sådan, det blinker. Men så øjne de er så fedtet, med det går i mikrofonen. <laughs> Nå. Skal vi ringe til uh, Thomas Gov? Det synes jeg. Hvor lang tid har vi optaget? Vi har optaget i en halv time. Halv time? Jeg skal lige sige, det vi ringer til Thomas skov for, det er, at jeg efter vores... Øh... Gud, vi har også været i fjernsynet med Thomas Skov på Kanal 5. Ja, du har. Har du været også. Ganske kort. Vi har faktisk næsten været akkurat lige meget. Er det? Jeg så det programmet. Jeg har ikke set det endnu. Nej, det, var, det, er, det er et meget sjovt program. Ja. Altså, det, jeg tror, det er sjovt for dem, der har været med i det. Ja. For jeg så det sammen med Daniela, og hun ja. sådan... <laughs> Men hun er jo også... Men hun, hun er så sig meget normalt sådan, nej. Når hun bare mistede mig sådan, ja, Det er Når hun sagde, hvad, hvad, hvad er det så til? Det? Hvis jeg lavede noget dejligt mad, eller sådan noget. Så siger, kan du godt lige det. siger hun det er så lidt. Det skal lige siges, at Daniela har øh, store hans navn. Ja, du har så jeg sagt det mange gange. Ja. Har du sagt det? Ja, jeg har sagt det mange Nå, okay. gange. Ja, hun har lidt talebesværligheder. Hun har købt navnet. Ja. <laughs> det klipper vi ud. <laughs> øh... Thomas. Ja, det er rigtigt. Jeg havde nu godt, Christian. 34. Godt. Ja, skal vi ringe til ham? Det synes jeg. Det er mest dig, der, der skal føre her, for jeg ved jo ikke rigtigt, hvad det er, du... På Nej, det er det, jeg skulle til at forklare nu. Øh, vi lavede det der program der med ham, og så har jeg siden da... Altså, vi lavede det med ham. Vi var med inde i det. Den her, den ikke rigtig sidde i stikket her. Så det ikke fint? Jo, nu prøver vi. Uh, vi, var, vi lavede det der med ham. Eller vi var, vi var med i det. Vi lavede ikke med ham. Uh, vi var med i det. Kandai uh, 5. Ja. Danmarks stærke Netværk. Og det var ham og Peter Faltoft. Der dystede mod hinanden. Ja, hvem vandt? Det gjorde Peter Faltoft, vidst. Thomas Kovar vandt den første dag. Peter Faltoft vandt den anden dag. Så der var ikke sådan en, der vandt det hele? Nej, den bliver altså ved med at ryge ud, den her. Det er lidt analog, fordi den virker jo ikke på min... Kan du huske det? så er jeg bare siddet sådan her. Ja. Øhm, jeg, tager lige, jeg, tager lige, jeg tager lige, jeg pauser det her. for så kan vi lige få styr på det her. Yes. Her. Så er vi okay. tilbage. Du er så sød, når du koncentrerer dig. Du, får, <laughs> du, du spidser din mund. <laughs> mm. Skal vi ringe? Ja, vi ringer til Thomas Gov. Det er jo, hvor... Vi simpelthen tager den. Men der er ikke altid forklaret, hvad det handlede om. Nej, det, jeg ved det jo ikke. Nej, det er det, det, det, det, jeg skal forklare dig så. Altså. Jeg, jeg skrev med ham i noget tid bagefter, og øh, vi snakkede om, at jeg gerne vil have et arbejde ude på det her. Ja. Og så sagde jeg så, jeg faktisk se et jobslag. Og så sagde hvad er det til? Og jeg sagde, at det var noget på Hammerslag. Øh, noget med at være værd for det. Ja. er <tryk> <tryk> kæft, jeg ville elske at se dig der søndag <tryk> på uh, Hammerslag. Hvad skal den koste? Hvad siger Hvad siger I vest? <tryk> Jeg kan jo ikke øh, nord-sydøst-vest. <laughs> Nej, men det var, det var noget med at sidde og lave noget dramaturgisk arbejde, hvilket passer rigtig, rigtig, godt sammen med mit studie. Som Fordi det, du studerer dramaturgi. Lige præcis. Og ja, så, så, øh, så tog han så af mig og sendte det til øh, Verden for Hammerslag, mm. og skrev ansæt ham, og tænkte, nu kører det. Nu mm. kører det på skinner. Og så samtidig så tænkte jeg, lige for at vise noget goodwill, så jeg kunne jeg også godt tænke mig sådan, så sendte jeg også nogle programidéer til ham. Mm. Og så altså, er at de egentlig meget fine, øh, og han vil lige finde øh, ud af, hvem vi skulle sende dem til. Mm. Så han ikke øh, bare sendte dem for mig. Og så har altså, han så siden da ikke vi har et par gange skrevet frem og tilbage, og han skrev at øh, han kunne ikke lige finde ud af, hvem vi skulle sende dem til. Og sådan noget, og jeg er lidt bange for at jeg til næste forår ser en af mine programidéer løbe over skærmen med Thomas Skov som vært. Og lad os nu være ærlige, det gør du. Ja. Han, Fordi er, bare, han, han er han er køler. Ja. Og de var skide gode, de her programidéer. Mm. Det var en per perfekt, fantastiske idéer. Ja, hvad handlede de om? Der var både noget med noget kagespisning, og den store kagedyst. og ja, okay. øh, <laughs> <okay>. <laughs> Hvor det handlede om at lave kager. Fangerne på gården. <laughs> <laughs> og hvad du ellers har... Og landmænd søger ærlighed. <laughs> det handler altså bare handler om landmænd, der er blevet løjet over for hele deres liv. <laughs> Sådan der <nogle> programmer. Ja. Kunne godt til mig at lave. Og nu er jeg bare bange for at se dem løbe over skærmen. Ja, til næste forår. Hvad? Og så er det med Thomas som værter. Ja, Thomas som værdie. Det har vi allerede sagt i en gang, Kasper. Kasper, kan jeg få en iskraffe mere? Jamen, du prøver den der mokke, da. Er det meget, ja, det vil meget, Så vil jeg gerne prøve den andre, han fik. For jeg er egentlig også lidt tør. Jeg tror, der er forholdsvis meget, det nok ikke ovenegår. Det var for fint at skille. Prøv se hvordan jeg ryster. Jeg kan også se. Jeg tror ikke det er ko fint. Det går tømmevind. Jeg har ikke fået øv det her. Sprøjt det der. Nå, sprøjter den. Lidt. Altså mig hvis vi du bare med hånden. Nu ringer vi til Thomas Korb. <laughs> tak for at gøre på. Tak Kasper. Så prøver vi at ringe op. Og vi hvis jeg begge to hej. No. <laughs> Nå. Altså sådan, at vi siger begge to hej, det er Christian. Og oh, hej, det er Anders. Ej, mm. ah, nu, ah, nu ringede den op. Fuck. Er du på? Ja, jeg skulle sige, jeg tror ikke, det virker. Nu prøver vi igen. Kan du du, er du nervøs? Både år. Ja. Yeah. Fordi jeg er jo bange for, at jeg brænder mine øh, fremtidsmuligheder af. Det gør du højst sønligt. Men. Thomas. Hej Thomas, det er Christian. Og det er Anders. Jeg skal Thomas. Godt. Thomas, forstyrrer vi? Jamen, det gør I altid. <laughs> ja, det tænker Dejligt. jeg. Så Thomas, vi ringer til dig her i dag inden fra studiet. Mm. Øhm, og vi ringer til dig, fordi at jeg for noget tid siden sendte dig nogle programidéer. Hallo? Så blev du tavst. Ja, nu ja, blev det bliver Hvad så? Hvad med dem? Vi er godt i gang med dem. Du er skide <laughs> Ja, jeg, jeg tror, vi har misforstået hinanden lidt på det område. <laughs> Christian har ja, været meget bekymret. bekymret. Jeg tænker jo, okay, okay. om jeg til næste forår ser øh, mine programidere rende over skærmen, fordi du har kynisk, og lad os bare sige det, stjålet dem. Nej, men det er, det, det er aldrig til efteråret her. Men ellers så er det fuldstændig rigtigt. Ja. Jeg har taget den. Det er jo sådan, det fungerer i den her branche. For fanden, mand. Du må da aldrig sende en idé til nogen. <laughs> Nej. Du er en stor idiot. Ja, Jamen, det er jeg du også. Ved, du ved. Tror du, tror, du selv, at Mads Steffensen har fundet på det der motopol? Tror du selv, har fundet på, kender du typen? Det skulle der da folk, der har skrevet en mail til ham og sagt, kunne det her ikke være en idé? Var, var så der har en Mads sagt, jo, det er en god idé, den laver jeg. Var der ikke en anden vært på kender du typen før ham? Jo, det var sgu der var ham, der skrev en mail så, til Mads. Så sagde han, hey Mads, har du set det her program? Så sagde Mads, det laver jeg nu så. Aldrig. Gjorde han bare en idé. Det? Ja. Nej. Det, det han prøver at sige, det er, at du skal få hovedet ud af røven, Christian. Lige præcis men så Du er sgu da den eneste, der forstår dig, Anders. Ja, det har jeg også altid Og det er også derfor, er, jeg er så glad for, at du er med i det her eventyr Ja, og jeg glæder mig Hvornår, altså, Var det september? Ja, september Ja, super Ja, yeah. men er glad for, at de kunne bruge så. Ja Det var rigtig sjovt ja. Nej, på at høre, ja. Jeg, Jeg jeg har, jeg har sendt dem til en, Som så ikke har reageret så Jeg sender lorten videre. Har du sendt det? Er sådan, <laughs> ja, det har jeg. Men sådan, sådan, er, det. sådan er det i, i, i DR. hvis navn har du vi, sendt det? Jeg ved ikke. Jeg har skrevet... Prøv at høre. Jeg, du skal ikke, ikke skrive... Prøv at høre. En, uh, prøv at høre. Ja. Jeg kender en sjov pyr. Øh, hvem er det? Prøv lige, prøv lige at læse. <laughs> det skriver du til ham? Ja, er noget. Du har ikke sendt det til Mads Steffensen, vel? Nej, nej. Bare Men Hvem har du sendt det til? Det er en, der hedder Jeg kan ikke komme det nærmere. Du kan ikke komme det nærmere. Nej, Nå. Men det er ikke mig selv. Det er ikke mig selv? Det er ikke, det er ikke mig. Marcel Lyshav? Selv. Han skulle jo ikke selv. Nej, det er ikke tid. ham. Han er ikke ude, han er ikke ude. Han er ikke ude nu er. Ja. Han ødelagde en kæmpe tv-karriere med det stunt der. Ej, ja, den bliver svær. Ja, det gør den. Slutte op. Hvad hvad laver Jeg mødte hans søn i går. Mødte du hans søn i går? <laughs> øh, jeg er på Tinderbox. Nå mm. ja, det er rigtigt for pokker, ja. Går det mm. det godt? Ja, tak. Det synes jeg. Du er nødt til, at jeg, jeg Jamen, det har jeg også. Var du fuld? Altså, det er man normalt, hvis man er sådan, kan man sige. Nej, det var ikke så galt. Det var ikke så galt. Ja. Hvad så men du med musik? Jeg, jeg kunne ikke køre hjem, sagde politiet. Hvad? <laughs> musik? Ja. Jeg så suspekt og helmin. Uh, helmin. Ham så jeg jo på Northside. Ja. Det var rigtig godt. Ja, det var rigtig godt. Skal vi snart komme forbi igen? Jeg så lidt, jeg så lidt på Northside, så fik jeg dårlig dårligt og så skød jeg hjem. Du okay. går det i mave? Ja. Nå, det var da uligere. Der spiste langt, noget pasta, ikke? Mm. Det er også det er pasta. Det er det Det går direkte i time -system. Ja, det er det. det, er det. Du, hvad det? Jamen, I kommer bare. Og... Ja, fedt. Kan du få os til på et centerbox? Fordi... Ja, det slutter jo lige om et øjeblik. Hva, hvad er det øjeblik? Altså, vi skal ikke noget i dag. <laughs> om et døgn er det slut. Vi kan, ikke I kan slet sådan. ikke nå hen, Selvom vi kører nu, så kan I ikke nå det. Det kan vi godt. Er vi i Aarhus, ikke? Jamen, jeg har en blind ny cykel. Jamen, det er her i Odense. Ja, hvad hvad tid tror jeg, tager at jeg tager cykel til Odense? Det tager, hvad tager det, fem timer? Det er vi sagtens nå, den er 11 ja. nu. Det er en år Det er vi ses. Vi ses kl. 2. Bare ring, når jeg er jeg. Jamen, det gør vi. Ved du hvad, du må ønske, at vi får styrret, Thomas. Det er du stødt til, at til tager, men hvornår skal du i gang? Hvornår skal du på igen? Kl. 2. Nå, kl. 2. er du, du konfronteret? Ja, ja, så. Hold ja, da, lad musik. Vi tror nok et band. Yeah. Mm. Nå, nej, men det er godt at høre at du ikke har stjålet de ideer. Ja, nej, jeg skal nok lige lige se vi ser hvad fanden sker. Ja, det er helt ikke, nej, men det var heller ikke for, det var jeg vil jo bare sikre mig at øh, at der ikke var nogen ugler i mosen, hvis du forstår. Ja, men, det forstår jeg. godt. Jeg, nok, jeg det har er. jo kraft for pokker. <laughs> ja, det ved jeg. Det er Det ikke for folk der har kraft. Jeg så nok bære, hvis det hvis det går er oh, det. Åh, det vil jeg også synes var enormt hyggeligt. Gisen eller hvad? Ja, det mm. er ja, sgu da. Det kunne faktisk måske være fint nok, for jeg har haft lidt problemer med at finde folk til det. <laughs> Jamen, Anders og jeg har en sidevær. Det øh, skulle ikke være oh, blive så godt. Minimum. Ja, vi skal finde minimum to mere. Jeg har været ude, jeg er jeg har været ude i overveje, med, at jeg skulle lege en gaffeltruk. Og så øh, få det gjort på den måde. Eller en palleløfter. Jeg ja. altså, er sgu øh, bedre, at folk lige bliver med. Gaffeltrukken kan jeg ikke køre, og palleløfteren kan jeg godt køre, mm. hvis det er. Vi stikker det af. Ja. Thomas, ja, vi, vil det vi, ja, vi vil ikke forstyrre mere. Ja. Vi mere. Kan du nu have det rigtig godt? God fornøjelse. I lige måde. God ja og, og okay. god festival. Hej hej. Ja tak. Hej. Nå. Hvorfor har du ikke fortalt, at du har kraft? Øh, jeg ikke, det var sikkert noget vi snakkede om. Nej du har ret. Jeg er så trist. Så tæt er vi ikke. Jeg drømte faktisk af den anden, at jeg havde kraft. Gør du ikke det hver nat? Jo <laughs> Stort set. Ja. Nå, han havde ikke stjålet idéerne. Nej. Men jeg synes heller ikke, det lød til, at der kommer til at ske ret meget mere i den sag. Eller ja. er det bare mig? Jeg, jeg, jeg synes, du skal være optimistisk. Ja. Og ja. så håbe på, at øh, du kan få et arbejde i Kvickly. Det er det at de vil have mine idéer. Ja. ja. Skal vi ringe til Christian? Ej, jeg, tør, jeg tør ikke. Jeg, jeg tør, sgu ikke. Jeg tør ikke. Men du ved, at han er hård. Det er alle tidligere... Øh, han er jo stofmisbruger, for fanden. Men vi har glemt noget i alt det her øh, Hej her. Snak mere om min ferie? Nej. Nå? Fordi når vi starter vores kommunalvalgspodcast, så lukker tøffelheltene jo. Ja, ja. Det glemte vi at sige, Kasper. Det gør jeg, men. Vi stopper tøffelhelsene. Vi har næste program som afslutningspodcast. Hvad var det, vi... Hvor oh, vi hopper. Vi, vi, vi, programmet bliver lavet i Tivoli Friheden hvor vi skal falde, fritfald, mens vi optager podcast. Yes. Nej, Nå, men det det, vi skal finde ud af nu. Fordi nu ringer vi nemlig til Tivoli Friheden. Nu tager det fart. Sådan. Er du ikke øh, sindssygt bange for højder? Nej. Nå, faktisk ikke. Jeg er mere bange for fugle. Så så længe vi ikke skal i dyrepakke eller sådan noget, så tænker jeg, at det går, at det virker til, at vi forstyrrede lidt. Skal du ikke det? Nej. Det var, det var hvordan, hvordan er du, når du er tøvmænden? Ja, det ved jeg ikke. Ja. Hvordan øh, typer de frihed Nu er jeg inde på deres hjemmeside. Er der ikke noget, der hedder kontakt? Information. Kunne det være derinde? Friheden er for alle. Det er en god start. Ja. Regler for sæsonen? Nej. Armestue. Der er en armestue. Åh, oh, det er jeg mm. findes også en armestue med sofa, mikroovn og fred og ro. Det er jo meget smart, hvis du lige vil koge dit øh, mælk. Eller barn. Ja. Parken. Er åben i dag fra det her til det her. Og der er et telefonnummer her. Skal vi ringe op til Julie? Det synes jeg. Der er nærmest ikke noget for. Og det vi skal lige vende om, det vi ringer for nu, det er for at arrangere og falde fritfald. Men i forhold til, du kan ikke lave, hvordan fanden vil du lave en podcast, når du hænger 50 meter oppe i luften? Vi tager bare telefon med. Så laver vi måske første øh, halvdel af podcasten, hvor vi sidder nede, på, nede i grøften og spiser. Mm, det lyder lækker. Altså, jeg ved jo noget, der hedder kryften i øh, Tivoli Frihed, men det er i hvert i København. Så tager vi sgu til København, og så tager vi tilbage til Aarhus. Ja, der er ikke andet for. Øh, okay, diktøfonen, ja. Vi skal lige være enige om, når vi ringer nu her, så øh, vi har ligget top 20 og mest lyttede komedipodcast i Danmark. Lad os bare lyve lidt. Jamen det har vi jo, det, det er øh, og vi er de mest lyttede i Aarhus. Bom, så Aarhus Den Radio. Ja, Bom, ja. Men, men når du så tager... Når du vi er den med flest likes på vores Facebook-side, tror jeg. Det er mest likede. Det er noget meget dit Mest likede radioprogram på Aarhus? har bare, bare mest likede. Ja. Og så, ja, nu ringer vi. Det er ikke sikker at vi kommer igennem. Det var lørdag i dag. Jeg ved ikke, om de sidder i telefonerne der. Jo, hvorfor så? Det findes, de... Arh, jeg har glemt at... Øh... Jeg, den jeg vidste, det skulle gå Sådan, så prøver vi igen. Vi ringer til. Tivoli. friheden <tryk> Det er Og så der der tak. Øh, øh. ja, ja. Sådan. Håber nu tror jeg. Nej. Ja, jeg ved ikke, hvad der bliver stål om til nu. Hvem hvem før Gør du det nej, det gør jeg. Eller ja, hvad? Er det hvad? Edikpis. Tak fordi du ventede. Dit øh. nummer i køen er 1. Sådan, sådan. Jeg er spændt på det. Her. Skal vi ikke også lave øh, så bagefter så kan vi prøve at gætte, om hun er lækker, hun er snakker. Hun går ja. ud fra det en det er det er telefon, telefonjob er ja, Nogle gange skal også være sådan, at man skal gætte det. Tak fordi ja, det du ventede. Dit, dit en nummer, en nummer i køen er 1. Ja, det er lille, at der var afbryder også en gang. Ja. Nogle gange skal man også gætte, om det er en mand en dame, for det kan også nogle gange være svært. Ja, ja. jeg tænker sikkert i friheden, det er måske der, hvor det kan knive med at finde ud af det. Det er fandme lang tid siden, jeg har været tilføjende. Det er Ben Fabricio Spjerde, der komponerede musikken. Tak fordi du ventede. det er Tony. Goddag, du taler med Christian og Anders inden for Aarhus Radio. Øh, vi ringer til jer, fordi at vi har et podcast her, som vi gerne vil lave et afslutningsprogram på, fordi vi er lige på vej til at lukke. Og det kunne vi godt ja, tænke. Ja, hvornår er det? Hvornår er det? Skal det? Jamen, vi har ikke planlagt noget endnu. Det er derfor, vi ringer til jer Nå, i dag. Ring, så, ring. Jamen, så ring på mandag. Der er det tilbage i afdeling. Okay, men må jeg spørge om noget, inden du ligger på? Tror du, ja. det er realistisk at få optaget et afsigt podcast op i frit fald for løselsen? Ja, ja, ja. De, de, de, de skal jo snakke med markedsføringen om. Det de er dem, der, der, der, der sidder på det. Okay. Al har du prøvet fritfaldsforlystelsen? Ja. Altså, hvad Har du prøvet fritfaldsforlystelsen? Ja, ja, det har jeg. Og, og det, kan man snakke, mens man er deroppe? Altså, snakke, mens man er i fritfald? Ja, Ja også altså, det. Ja, man kan snakke, når man er oppe i fritfald, men man kan ikke, man kan ikke snakke nedad. Okay, okay. Og det, det erfarede du? Ja det, ja, det har jeg erfart. Okay, det er jo så heller ikke 20 minutter, vi skal hænge i frit fald, kan man sige. Har I spisesteder i øh, Tivoli Friheden? Det er super, det er godt. Hej. Hej. Hallo? Du, du bliver lige... Jeg tror, lige jeg. jeg tror, jeg blev afbrudt. Du bliver afbrudt. Skal vi ringe op igen? Nej, jo. Nej. <laughs> jo. Nej, det kan vi. Ej, ikke hvis vi vil have en reel chance for at få lov til at optage det op. Men manden, så, kan vi ringe så skal igen. vi gætte, om det er en mand eller en kvinde. Ja, det er Tony! Er <laughs> det han Tony eller Tony? Jeg tror, det var Tony. Jeg <laughs> håber fandme, det var Tony. Det <laughs> jeg, jeg hørte Tony. Jeg kunne dage, det er Tony. <laughs> For, det var ikke sådan en type, jeg havde regnet med at få fat i, når man ringer ind til Julie Friheden. Nej. Altså, han virkede helt vildt flink og rar. Det kan godt være, at det er ham, der spiller pjærret, der skal på lige om lidt. Men jeg synes, den mand, han har været oppe i fritfald. Han lød ikke som en, der har prøvet fritfald. Synes, det kom bag på mig. Han lød lidt som en, der godt kunne sidde i k Starkelsmand? Ja. Han er nok ikke mange år igen. Nej. Skal vi ringe til Tivoli øh, i København? Også lige for at øh, nu, at den kikser. Vil du i... ringe fra Aarhus Studenteradio? Ja, så siger vi, i ja. København Radio. Øh, København. Den ligger på Vesterbrogade. Men altså, jeg forstår ikke, hvorfor han ikke kunne sige om... Øh... Ej, det er måske ikke ham, der er ansvaret for det. Det er måske i bund og grund mere kvinder, der, der prøver at finde armestuen, der ringer derhen. Men lød det som om, at der var nogle andre, der havde planlagt at komme og lave et afslutningspodcast inden i friheden? Ja. Det synes jeg, det gjorde. Hvorfor? Fordi han sagde ja. Hvornår er det nu, det er? Nej, han sagde, hvornår er det? Jamen, det lød som om, at han havde hørt om det. Mm. Jamen, det kan man jo heller ikke bebrejde ham for. Rygtene spredes jo hurtigt. Men vi har jo først lige breaket det her, ja, selvfølgelig, hvis, ja. hvis der er gået en forbi herude på gangen ja. nu. Vækene, de kan tale, Christian. Møder og events. praktisk information. Tror du, det er derinde? Det er noget andet slags hjemmeside, der de har her. På den gode eller den dårlige måde? Øh, jamen, det er, det, er jo, altså, det er jo ikke noget. Generelle spørgsmål. Tror ikke, det er den. Der er også billetter, og så er der årskort. Har du, er du nogen af jer, der har til i Tivoli? Nej, ja. men jeg vil gerne have et er gratis. Det er jo samme nummer, det hele. 3315, 1001. Det er et generelt spørgsmål. Nummer til billetter, det er 3315, 1001. Nummer til Aarhusgård, det er 3315, 1001. Ja, <laughs> er det dumt. Monkerende. Hvad er det Har du lige ringt til? Jeg til Friheden før. Må vi egentlig godt bringe det, når at, øh, han, han er jo ikke indvildt at i at være med i en podcast. Selvfølgelig. Så finder vi med det. Er du med, Anders, her? Jeg synes, du sidder og laver alle mulige andre ting. Jeg er med. Så, nu ringer vi. Jeg dør grine, hvis det er Tony igen. har <laughs> det er Tony. Så med hovedloften. Det kan jeg slet ikke holde til. Der sker ikke så meget her. Mm. Men sagde han, at vi skulle have fat i marketing. Ja, markedsføring, tror jeg. Mm. Det tror går jeg? jo ikke så godt for tidligere, så det kunne jo egentlig være et meget godt boost. Til. Ja, det tror jeg også. Vi gør dem en kæmpe tjeneste. Er vi udenfor? for sæson? vi ikke uden for sæson. Ah. Det var da neutrales underlægnings. Skal vi lige prøve igen? Har du testet rigtigt? Det er sådan noget techno-underlægning, <laughs> de har. <laughs> Velkommen til Tivoli for English Press 5. Du har nu følgende fire valgmødder. <laughs> Kast 1 for erhverv og skoler. 2 for årskort. 3 for koncert- og teaterbilletter. 4 for øvrige henvendelser. Det er nok nogle 4, vi er ude i. Det er også lidt erhverv, måske. Ja. Dit opkald er placeret i kø. Vent venligst. Dit nummer i køen er 1. der er man. ikke så mange, der ringer til Tivoli. Velkommen til Tivoli, du taler med det. Goddag, du taler med Christian og Anders fra Aarhus Studenter Radio. Hej. Hej. Øh, var det Mette, vi havde fat i? Ja, det er godt. Øh, Mette, det er fordi, vi ringer til dig, fordi at vi har et podcast her, der hedder Tøffelhelden. Jeg ved ikke, om du har hørt om det? Nej. Nej, okay. Oh. <laughs> Men i hvert fald, så skal vi lave vores sidste afsnit af Tøffelhelden lige her om lidt. Og vi vil rigtig, rigtig gerne lave vores sidste afsnit sådan, som en rigtig afslutningspodcast. Og derfor vil vi gerne lave det i Tivoli. Og Tivoli Friheden, de er lidt svære at øh, få fat i. Så tænkte vi, hvad er der ellers af Tivoli i Danmark? Og så kom vi til at tænke på jer. Det er noget med, øh, om vi må optage i en forlystelse i jeres Tivoli. Kan ja. det, gøre, du skal det? Skrive, I skal skrive til vores presseafdeling. Ja. ja. Den hedder press, P-R-E-S-S. Ja. Snabelag. Ja. .dk. Ja. Og så skriv lidt om, hvad det er, hvad I havde tænkt jer. Ja. Er der, så svarer de Har du hurtigt? prøvet forlystelserne i Tivoli? Det har jeg. Er der nogen, du vil sige, der er mere egnet til at føre en samtale i en andre? Jeg tænkte, måske kunne det være sjovt i russebanen. Russebanen? Ja, den er god. Den gamle dag dags Ja. hvis I sidder der og snakker. Fordi den kører jo op og ned og sådan noget. Hvis nu vores øh, podcast tager normalt en øh, time, tror du, man kan få lov til at sidde i russebanen i en time og køre rundt? Jeg, jeg, ved, jeg ved det faktisk ikke. Altså, mm. Det er noget, I skal aftale med i presseafdelingen. Okay. Så prøv lige at skrive okay. til dem. Okay, ja, det gør vi. Vil du være med det? Tusind ja, tak skal du have. Ja, God weekend. Jo, ja, tak i måde. måde. Tak. Hej, hej. Hej, hej. Hun, hun er Er hun lækker, eller er hun ikke lækker? Hun er lækker. Jeg tror, hun er lækker. Også lige med det. Det er et lækker navn. Det er et navn. Ja, det er det egentlig. Ja. Jeg kender ikke en, Jo, oh, det gør jeg. Ja, jeg kender ja. faktisk ikke nogen klamme meter, tror jeg ikke. Ja, det, ja oh. Nej, det gør jeg ikke. Hvad? Jeg har... Jeg har... Øh, ja, jeg du kender én. Ja. ja. det er rigtigt. No. Hun er gammel. Hun er, gammel. Hun er gammel, ja. Ja. Går på og hjem. Ja. Uh, nu har vi optaget i 56 minutter Ja Det er da gået meget godt Det synes jeg Bortset fra at vi Overhovedet vi, ikke vi, kom. <laughs> vi, Okay, vi har Vi, vi, vi er ud med, at vi skulle uh, Ringe til Thomas Skov Det gjorde Det gjorde vi, Fandt vi ud af, om han havde sendt min idé. videre Det, Det gjorde, vi. gjorde vi Rykker den sagde sig Nok ikke Nej Så ringede vi til Tivoli Friden For at spørge, om vi må lave en podcast deroppe Det gjorde vi Fik vi fat i Tony? Fik vi fat i Tony? Eller ja, det Tony. gjorde vi. Det gjorde vi. Det var, det jo Tony. Jeg tror faktisk, det var Tony. Ja. Og øh... det de rykkede heller ikke så meget der. Det, det, det Nej, er måske... Vi, vi, vi skal nok ringe en hver dag. Men, um. men altså, på den anden side, så har vi fået en perfekt måde at komme af med folk i telefonen, man ikke gider at snakke med. Ja, det er godt, du. Ja, <laughs> ja det er godt. Hej, hej, hej. Og så bare lukke af. Det er jo genialt. Hun var mere uh, samarbejdsvillig med det her. Ja. Og det, uh, det var faktisk en god idé synes, ja. vi kan lade sidde der i en time, jeg ved ikke, om jeg holder til det. Jeg prøver at jeg, jeg tror, jeg, jeg gør. Men jeg synes, det er en god idé. Og det synes, Ej, jeg kan godt tænke mig, hvis vi skider i bukserne eller, lidt eller ja, noget. Det, noget dårligt bliver, det er dårligt klinisk også. Men skal vi skal også få noget ud af noget med teknik. Men det kan vi måske gøre på et andet tidspunkt. Det, det var, finder man op til. Øh, så ringer vi til Tjibli i København. Eller gjorde vi det? Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Det var ikke en del af planen. Nej, men vi Nej. kan også godt arbejde ud over planen nogle gange. Og ved du hvad? Det hedder overarbejde. Det er noget, jeg aldrig har gjort før. Lige præcis. Five. Det, var, det var lige øh, horoskopet der. Sådan. Sådan. Og jeg har. Øh, du er sikkert også kommet med nogle idéer, som jeg har sagt nej til. Men, hvad er det ikke det, jeg skulle? Jo. Ja, og det har jeg gjort. Eller du har i hvert fald retten til at sige nej. Jeg har retten til at sige nej. Ja. Men det er kun den her weekend åbenbart. Ja, det <laughs> Og så, Men jeg synes, vi skal slutte af på en eller anden god måde. Jeg har lyst til at ringe til en til. Din mor? Nej. Er der flere sparker i Danmark? Så skal vi ringe til en suge. Åh, oh, skal vi ringe til en zoologisk have? Det kunne være hyggeligt at lave podcast i en zoologisk kæve. Så kunne vi lave podcast, hvis vi kører rundt ind ved Ja. Yeah, det er det, vi gør. En fucking løv. <laughs> okay, skal vi tage givskud så? Ja, det er nok det nemmeste, er det ikke det? Jeg det ikke. Jeg ikke styr det der. Jeg kommer ikke så meget i suge. Givskud suge. Jeg synes faktisk, det er imponerende, at deres telefonlinjer, de har åbent nu. Mm. Alle de steder, vi ringer til hvad er det for en så kritisk spørgsmål, som ikke kan vente? for noget? Vi siger bare, det er meget mærkeligt, at folk de har så kritiske spørgsmål, at det skal være en lørdag. Det skal være en lørdag. Ja. Øh... Det er med noget af en hjemmeside, de har her. Er den flot? Nej, den er uoverskuelig. Hmm. Om så? Ej, det er nok ikke engang der. Oh, Personalepolitik, årsrapport. Sponsorer, presse. Tager du noget presse, vi skal ind i? Det kunne det godt være. Men vi vi vi skal vel i bund og grund have skrevet nogle mails. Ja. Kan vi holde en pause så jeg lige kan skide? Hvad lang så har vi igen? Jamen, vi har jo ikke der er jo ikke noget vi bestemmer os selv hvor lang tid det er. Nej, ja, det er rigtigt. Ah vi arh, vi kan godt lige præsten. Ah det synes jeg ikke du skal. Arh, jeg, kan, jeg, kan, jeg, kan, jeg kan ikke lige lide med. Jeg har lige, at en pause skal virkelig skide. Så er vi tilbage igen. Det er jo lige en nødvendig pause. Ja, det var en meget nødvendig pause. Og nu har vi også fundet nummeret til øh... givskudso. Nu ryger den her ud. Ah, den er dum. Så ser vi lige kan få tastet det ind. Så nu. Man bliver altid lidt bange, når man kører ind i de, de der løver, der Ja. Hvorfor siger du det? de har løber. Ah. Hmm. Så prøver vi at ringe. Det er jo ikke sikkert, at de har folk ved kontoret i dag. Det er ikke sikker på. Velkommen til Giveskudssue. Ønsker du oplysninger, og priser og åbningstider? Tag For informationen en in engelsk, press 2. Fyr informationen en in deutsch bitte nummer 3. Tryk 4 for personlig betjening. Vi skal have personlig betjening, skal vi ikke Ja tak. For information og booking af arrangementer og undervisning, tryk 1. For administration og billetsal, tryk 2. Det er lidt. 1. Hvad siger du, Kasper? Tak for din opringing. Ja. Telefonen er åben fra kl. 10.30 til 14.30 på hverdag. Du kan også reservere dit arrangement på mail. Skriv til booking Du kan bestille skoleundervisning på vores hjemmeside... 3 gange www.giveskudso.dk under skole og institution. Rigtig god dag. Så de havde lukket nu, hvad? hvad? Hørte du deres baggrund? Ja, det er den der fugl der. Ja, det var meget fedt. Nå. dem kan man åbenbart kun ringe til i hverdagen. Okay, der var lukket. Ja. Hvad fanden skal vi så ringe til? Jeg ved ikke. Bundeskog. Jeg, jeg har lyst til at ringe til en kendt hvor vil du ringe til? Det. Der er så mange at vælge imellem Hvad med, hvad med hende der øh, Som vi ikke kan lide F. Larsen Ja. Ej, men har vi jo ikke noget på Det er rigtigt Skal vi lige prøve at, øh, Vi skal have fundet en afslutning på det her Synes jeg ja. Skal vi prøve at ringe til byrådet i Aarhus Tror du de har ja, ja, Sig vi overvejer at stille op hvad kræver det. Man skal skaffe de lister, ja? Hvad for noget? Hvor, hvor kan man skaffe de der tilmeldingsblanketter. Det skal jeg spørge mig om eller hvad? Ja. Okay. Øh, politik. Nej, det er kontakt. Vel? Ja ja, men det det er, fordi der er både er politik og borger, og vi skal jo ind under politik. Yes. Og der er et nummer her nede. Er du klar, Anders? Ja, klar. Så ringer vi. Når de har fået tastet nummeret ind. Og så bliver det her, det sidste opkald for i dag. Ja. Man kan godt sige, hvis hvis de har åbnet om lørdagen, så skal vi måske ikke... Du har ringet til Aarhus Kommune Byrådsegretariatet. Vi har lukket for i dag. Komfort er åbent mandag, tirsdag og fredag fra kl. 8 til 15. Mandag, tirsdag og fredag? Det er pisse nemt. Har vi åbent fra kl. 8 til 16. Tak. Hej. Øvvvv. Så finder vi virkelig ikke ud af en måde at slutte af på det her. Jeg synes bare, vi skal have en ordentlig måde at runde det her af på. Jamen, det bliver vi nødt til. Vi kan læse horoskoperne igen. Nej. <laughs> hvad fanden gør vi? Gasper, har du nogen idéer? Vi kan ringe til Thomas igen. Nej. Sige, at han, han ikke øh, lige slutte. Jeg synes, det. vi har William og Thomas Kov nok. Ja. Hmm. <laughs> Hvis der er nogen derude, der har en idé... Ej, ah, det er jo ikke live. Nej. <laughs> <laughs> jeg sidder og venter ved telefonen. <laughs> ja. Men det er bare sådan... Hvis, hvis vi bare siger tak nu, nu har vi sådan... Nu er den faldet ned, vi skal have den op, og så skal vi sige tak for i dag. Hvordan får vi den op? Vi kan synge Whitney Houston. Jeg har faktisk øh, hørt fra lytter, øh, de har efterspurgt, at vi laver flere af vores egne sange. Mm, det gider jeg ikke. Det gider du ikke. Nej, nej. No, det synes jeg de er så altså sjovt. <laughs> Skal vi lave en sang om i dag? Det kan vi godt. Okay. Hvilken rytme? rytmé? en inkeller, sort som yeah. kulde. Ja. Det er jo så meget ud i én. Men... Få nok. <laughs> <laughs> okay, så siger jeg først. Da da da da da da da. Altså siger du. Det er det. vi er det. Ja, er det. Det er det. Det er det. Det er det. Det vi det. Vi er det. Det er det. Det <laughs> det har været et sjovt program. Vi har hygget os hvad i hvert fald. Det sidste rimede ikke for den det gamle, gamle skøre. Okay, Tag til så. Ja. så. starter du? Vi har aftalt sidste program. Det skal være rigtig godt. Vi skal ud i Tivoli. Så skal vi have Kasper med. <laughs> vi, <laughs> vi skal prøve foldes. Nej. Og så skal vi spise mad. Drikke masser bajer. Lige som vi men... plejer. Nej, det var godt. Så tager vi sidste vers Yes. Du starter. Jeg starter. Nu er vi ved sidste vers. Vi kan ej mere prøve. Vi skal sige uh, tak for nu. Vi vil i hvert fald prøve. <laughs> <laughs> vi har snakket med mange. Både Tony og Lotte. Men Hun hedder Mette, men det kan men jo være det. lige meget. Skal vi jo prøve at sige farvel for <laughs> Ja. Skal vi ringe til DR? Nej. Nej, det er nok Så <laughs> okay. siger du med de mest udspillede øjne nogensinde. <laughs> okay. Nogen okay. Tak, tak for i dag. For i dag. Ja. Det, er, det er også fordi, hvis man ikke kan finde afslutning, så må man bare slutte det. Yeah. Ja. Vi har og nu sunget tre så det, <laughs> det lykkedes ikke at lave en afslutning på toppen. Det er der vi har snakket med Tony og en him, en, en, der havde med... Det, det, det synes jeg er meget det var meget godt. Det er meget godt, ja. Men det, det lykkedes ikke at lave et, øh, en afslutning, mm. der sluttede på toppen. Skidt med det. Nu har vi også optaget i lidt over en time. Ja. Og det er nok. Tak <laughs> for... Der fik du da reddet en afslutning <laughs> i hvert <derfor. laughs> Tak for i dag, og... På tak fordi, at I lyttede med til Töffel. Helbene. Det er <laughs> en multi-tal. Sådan der, der var den. Tak fordi. Er ja, det vi mangler? Musik. <laughs> ja, ja. Tak fordi, at I lyttede med til Töffel Helbene. Ja. Vi snakkes ved. Kan I have det? Rigtig Rigtig godt. Rigtig, rigtig godt. Indtil God dag.